Sacramentologie, capitolul 2 cu 6, Sfintele Taine ale Bisericii și simțirea Harului Dumnezeesc. Sacramentologia simeoniană are racordare directă la realitatea vederii lui Dumnezeu, pentru că în Sfintele Taine simți prezența Harului Dumnezeesc dacă ai primit în mod extatic pe Duhul Sfânt. Sfântul Simeon se ocupă de toate tainele Bisericii, mai mult sau mai puțin, fără ca să scrie în mod expres, o lucrare specială despre tainele bisericii. Însă opera sa, după cum vom vedea, are multiple și destul de importante urme sacramentologice din care putem înțelege rolul și importanța pe care îl dă de acestora în viața mistică a bisericii. 26.1. sunt Botez și Vederea Lui Dumnezeu Am amintit de mai multe ori până acum rolul definitoriu al botezului în viața noastră, Rolul de poartă sacramentală prin care intrăm în comuniunea cu Preasfânta Treime. Sfântul Botez este momentul intrării noastre în relație cu Dumnezeu și în același timp momentul zidirii noastre ca mădulare via ale trupului mistic tainic al lui Hristos, adică al Sfintei Biserici. Începem comentariul la teologia sacramentală a lui Simeon cu un loc foarte concis, în care ni se vorbește despre ceea ce reprezintă botezul în viața noastră, dar și despre viața douăvnicească. De la Dumnezeu, cu botez, primim iertarea păcatelor, Tinton Imartimenon lanvanomen, afesin, și suntem în același timp eliberați de blestem, Tis Proin Cataras Elefterumeta, elefterumeta și prin venirea Duhului Sfânt suntem sfințiți zometa. dar harul de săvârșit contină Sfântul Simeon tin telian harin după cum s-a spus voi locui și voi umbla într ei 2 Corinteni 6 cu 16 nu-l primim atunci tote, nu-l primim atunci la botez căci acest lucru e al celor care au o credință sigură ton V -V -O piston și o arată pe aceasta din fapte ton iergon fiindcă, fapte bune fiindcă după botez înclinăm spre fapte rele și derușine și prin aceasta le pădăm cu totul această sfințire ton aghiasmon is apan apovalometa dar prin pocăință prin metania mărturisire exomologisi mărturisirea păcatelor și lacrimi dacrisii, luăm pe măsura lor cata analogian mai întâi iertarea păcatelor și împreună cu aceasta și sfințirea cea de sus a Harului. Pasajul pe care l-am citat este o mină de aur inepuizabilă pentru înțelegerea rolului botezului în viața noastră. În primul rând aflăm că nu ne putem curăți de păcate și nu ne putem umple de Duhul de unii singuri sau numai crezând în Hristos. Sfântul Simio la iertarea păcatului, curățirea noastră de blestemul, păcatul și venirea Sfântului Duhului, noi, de momentul primirii Sfântului Botez, moment în care intrăm în biserică. Botezul este pentru el o sfințire a noastră. Sfințirea e totuna cu venirea Duhului Noi, care înseamnă iertarea, ștergerea păcatului din Ființa noastră. Iertarea și eliberarea de blestem nu sunt a priorice venirii Duhului Noi, ci tocmai venirea Duhului înseamnă curățirea de păcate ștergerea blestemelor noi și ocurea noastră de Duhul. Sfințirea umple noastră. Sfințirea este o venire a Duhului în noi, adică o descoperire, o experiență sacramentală noi a venirii Duhului. Simeon este categoric în ceea ce privește venirea Duhului. A harului Duhului Sfânt, și vorbește sfințirea pe care Duhul o produce noi ca despre o realitate personală. Ceea care se botează, resimtează adâncu în ființa sa venirea Duhului, această descoperire personală, interiorizare personală Dumnezeu cu noi prin intermediul slavei sale. Însă există o diferență de grad, subliniază Părintele nostru, între trăirea Harului de către cei ce se botează, de către începători, în comparație cu cei care sunt adânciți în sfințenie sau sunt desăvârșiți întruia. Pruncii nou botezați sau adulții nou botezați, neavând o credință sigură, o credință arătată prin fapte, prin fapte bune, adică o viață continuă de sfințenie, asumată, înclină către rele și fapte de rușine. Pentru asemenea viață neatentă, sau prin apostazierea, necunoașterea și uitarea credinței întru care ne-am botezat, experiem lepădarea sfințeniei proprii a pierderii simțirii halui din ființa noastră. Sfântul Simeon folosește în acest pasaj verbul APOVALO, un verb expresiv care anunță că noi le lepădăm, părăsim, abandonăm ceva, în cazul nostru ceva din noi, ceva care ne definește în mod fundamental ca mădulare ale bisericii și anume prezența Harului din ființa noastră. Venirea Duhului noi și păstrarea Lui noi reprezintă tocmai ceea ce primim noi de la Dumnezeu și ceea ce ne face membrii viei Biserici. În măsura în care noi, spune Simeon, le pădăm această sfințire o le pădăm cu totul, pe de întregul, apan. Nu ne putem bucura de reîntoarcerea ei noi, decât prin pocăință, mărturisirea sacramentală a păcatelor și lacrimi. Sfințenia în prezența Sfântului Duh noi, sălăjului lui noi și rămânerea lui noi, tocmai de aceea la Simeon, sfințenia este fluctuantă, este o realitate interioară extrem de dinamică, care reprezintă conlocuirea noastră cu Dumnezeu. Pentru Simeon, Sfințenia se pierde prin păcat și se redobândește prin pocăință. Pocăința să aduce noi o venire a Duhului pe măsura deschiderii noastre către Dumnezeu. De aceea folosește Simeon în text expresia Cata analogian și odată cu ea și curățirea de păcat. Într-o asemenea perspectivă soteriologică în care Sfințenia este împreună locuire cu Dumnezeu în ființa noastră, și unde ea se poate pierde într-o clipă și se poate regăsi imediat prin pocăință, mărturisirea păcaturilor și lacrimi, prin durerea pentru cele pe care le-am făcut și prin reprimirea Duhului, înțelegem de ce Simeon insistă atât de mult pe realitatea simțirii harului, a simțirii continui al lui Dumnezeu noi. Viața duhovnicească este o viață de simțire permanentă a Harului care integrează și conștientizarea pietrii, atenuării simțirii lui a Harului prin păcatele noastre, dar și primirea lui abundentă prin faptele noastre de vlavie. Întreaga simptomatologie a prezenței Harului Dumnezeu în noi are de face cu viața dovnicească, misica bisericii și, după cum vedem la Simeon, viața dovnicească începe cu Sfântul Botez și se continuă pe tot parcursul vieții noastre și în veșnicie. Dacă aruncăm pe Duhul din noi, dacă ne debarasăm de El prin păcat, pe măsura păcăinței noastre întoarce Nusfântul Duh revine noi și este mereu cu noi. Conexiunea dintre botez și viața duhovnicească, sau mai bine zici continua, continuarea vieții Dumnezeu și noi sădită la botez în ființa noastră se face printr-o continuă pocăință pentru păcatele noastre. Vorbind despre pocăință în viața noastră el spune că aceasta este o lucrare ipemfeni, ipemfeni o realitate deschisă, indeterminată, temporal. Botezul este momentul în care sufletele noastre primesc arvuna, că vor fi mirese ale lui Hristos. Însă Simeon accentuează faptul că trebuie să luăm arvuna de la botez, adică pe Duhul în ființa noastră, să-l avem în chip conștient, cnostos în noi înșine. Primirea arvunei la botez nu presupune însă conștiința mântuirii sigure a persoanei noastre, niciun comportament indiferent față de viața dumneavoastră sau unul triunfalist vis-a-vis de erorile altor feluri de credincioși care sunt în afara bisericii. Arvuna, sublinează Simeon, prezența Duhului trebuie să fie resimțită de întreaga noastră ființă prin lucrarea poruncilor și dobândirea virtuților. Tocmai în cadrele vieții domnicești, ale vieții trăită prin porunci și virtuți, simțim prezența sigură a Duhului noi. Simeon pune arvuna în legătura directă cu simțirea stabilă, fermă, asfalis, a Duhului. Locuirea noastră curentă de către Duhul este posibilă numai prin totalul nostru atașament față de prezența sa și printr-o viață de sfințenie. Lipirea noastră de Duhul înflăcărată noastră trăire și mărturisirea relației abisale cu el reprezintă și Sfințenia noastră personală și caracterul eclesial al Ființei noastre. Mântuirea și Sfințenia sunt la Simeon trăirea noastră vie continuă a noastră cu Dumnezeu pentru care ne-a inițiat Sfântul Botez și pe care o păstrăm printr-o neostoită luptă cu păcatul și prin împlinirea tuturor poruncilor sale. Vorbind de arvună sau de inel, ton dactilion, adică de primirea Duhului la Botez, Simeon vorbește în capitolul 3, cu 50 despre botez, ca despre o logonă noastră cu Hristos. Dacă în botez ne-am logodit cu Hristos prin Duhul Sfânt, iar viața în Scrișină este o viață trăită în fidelitate frumoasă față de mirele nostru, atunci împărăția celor, spune Simeon, și bunurile cele și le primim după ce plecăm de aici, după adormirea noastră, având prin arvună certitudinea căsătoriei veșnice cu mirele nostru. Într-o asemenea perspectivă ca acea simeoniană, viața noastră în biserică este o viață de dor intens pentru mirele nostru, de chemare și trăire în pentru el, în încetatea chemarea lui în noastră, pentru a ne pregăti de marea trecere spre el și spre nunta noastră veșnică cu el. Esatologia personală se transformă astfel într-o trecere în veselie, într-o nuntire veșnică, cu nostru și al Bisericii Integralitatei și nu într-o singurătate fără sfârșit chinuitoare și aberantă. Moartea este o intrare în bucurie pentru cel care a trăit în Sfințenie. Este împlinirea de plină a vieții personale și o înaintare veșnică în comunia cu mirele Hristos. Din perspectiva simoniană viața are sens unul veșnic, pentru că bucuria comuniunii cu Dumnezeu transcende istoria și face din actul sacramental al botezului petrecut în istorie și în același timp în veșnicie o deschidere și o intrare reală și abisarea noastră în viața veșnică. Simeon se mai ocupă de botez în această a treia serie de capitole și în capitolele 89 și 90. În capitolul 89 botezul este evaluat din punct de vedere a libertății voinței umane. Părintele nostru ne spune că puterea de a, a ne determina pe noi înșine aftexusion și libertatea alegerii aftoproereton libertatea alegerii noastre nu sunt îndepărtate, aferite din noi prin botez, ci acesta, botezul ne dăruie libertatea de a nu mai fi tiranizați împotriva voinței noastre, a conta și mas tiraniste de către diavolul Căci după botez, în puterea noastră, fie să rămânem din voință proprie în poruncile Stăpânului Hristos, pentru care ne-am botezat să umblăm pe calea poruncii Lui, fie să ne abatem de la acest drum drept și să ne reîntoarcem la potrivnicul, ton antipalon, potrivnicul, diavolul și vrăjmașul, Echtron, vrăjmașul nostru, diavolul prin faptele cele rare. Botezul privit sub aspectul de parazitării noastre de demo și tirania lor este o alungare a demnilor din noi prin venirea Duhului și a locuirii noastre de către Har. Dar în același timp este și momentul independenței proprii trăită ca dependență reală adâncă de Dumnezeu. Adevărata libertate a libertatea omului ne amintește Părintele nostru, nu o primim prin naștere, adică prin descendența naturală din părinții noștri, ci este un dar al lui Dumnezeu pe care îl primim prin botez de la el însuși adevărata libertate, eliberare de păcat și de demone vine prin botez. Exersarea în adevărata libertate interioară înseamnă exersarea în plinerea și întreia noastră Duhul, pentru că cei care cedează după botez, voilor celui rău și fa lucrurile voite de acela, aceea se înstrăinează a pe și de Sfântul Pântec al Botezului, adică de viața veșnică a Duhului Sfânt. Iată cum cristelnița, vasul Botezului sau locul Botezului este numit Sfântul Pântec din care noi ne naștem la viața adevărată. Deci, adevărata nașterea noastră sau nașterea din nou o avem în biserică, în apa Botezului. Verbul apalotriouă a îndepărta a străina ca și verbul apovalo de unde de care am minta mai înainte sunt verbe care prezintă mod tușat în scrisul lui Simeon acțiunea noastră personală prin care alegem rău împotriva noastră că alegem să păcătuim prin care alegem comuniunea cu demonii înstrăinarea noastră de Dumnezeu este o alegere personală dar una rea, nu bună prin care renunțăm la demnitatea de fi, de prieteni, de comunionale Lui Dumnezeu în favoarea malițiozității și a respingerii inconsistente a răcordării noastre la viața Lui Dumnezeu, la adevărata viață. Îndepărtarea noastră de sfințenia botezului înseamnă repădarea noastră de Duhul Sfânt, de Cel care viază într-o noi de la botez. Prin discursul 10-etic însă ne apropiem și mai mult de discutarea relației interioare între arul botezului și vederea luminii divine. Vorbind aici despre botez, Părintele nostru atenționează pe ascultătorii săi că primirea botezului, fără simțirea noi a Duhului, este o catastrofă pentru viața noastră. Noi nu putem fi, spune el aici în mod accentuat, nu putem fi în nesimțit, imperceptibil interior sau anepestitos fie ai zilei și a luminii. Adică nu putem să ne botezăm să nu simțim nimic sau botezul să n-aibă nicio urmare dumnezeiască în viața noastră. Ca să fim fiți zravei, trebuie să percepem cu ochii inimii, să vedem lumina lui Dumnezeu și pentru ca să ne mântuim, nu trebuie să intrăm numai în apa botezului și să ne lăudăm că suntem creștini ortodoxi, ci să și trăim și să păstrăm Duhul în noi, fiindcă mântuirea noastră nu este numai în apa botezului și în Duhul, în simțirea lui dumnezeiesc. Dacă ne botezăm în apă, trebuie să arătăm că viază mozinii Duhului Dumnezeu noi și că avem faptele luminii, adică ale Lui Hristos. Cu alte cuvinte, viața creștină ortodoxă este viața duhovnicească, starea Lui a fi mereu în harul treimii, trăirea în o cotidiană cu și prin slava Lui Dumnezeu. Tratarea realității sacramentale a botezului nu este la simeon una dulceagă sau relativistă, din punct de vedere dogmatico-teologic. Din potrivă realismul botezului, experiența via actului real al unirii noastre cu Duhul este o caracteristică a întregii noastre vieți. Simeon nu se raportează la trecutul său personal, ca să vorbească despre botez, el se raportează la Duhul din el, care atestă faptul că în copilăria sa el s-a botezat atâtul Hristos, că s-a unit cu Hristos cu Duhul prin botez. Consecințele botezului sunt cotidiene pentru Simeon. În același discurs citat anterior, în discursul 10 etic, în cadrul polemicii în derulare, cu o anumită mentalitate încetățenită atunci și acum în biserică, din păcate, Simeon spune ceva surprinzător pentru cei care văd în mod fixist, non-dinamic, acțiunea Sfintelor Taine în viața noastră. Și ce spune? El spune că nu toți cei botezați primezi prin botez pe Hristos, ci numai cei care au credință sigură, opisii și s-au pregătit pe ei și în cunoștință de e ignos, sau într-o curățire anterioară, proca procatarsi proca și astfel au venit la botez. Reacția instinctuală la uzunea asemenea enunți teologic bazată pe premisa evidenței statice a botezului este o eroare dacă nu lăsăm pe Simeon să ne explice până la capăt ce are de spus în definitiv despre simțirea Duhului în botez. Pentru Simeon, botezul nu este un act încheiat odată cu otpustul slujbei, iar evidența harului primit atunci este una interioară copreșitoare. Pentru Părintele nostru, botezul este o primire reală și conștientă a Duhului în ființa noastră, adică a unui dinamiz interior copreșitor, care face extrem de entuzias și de viguroși întrearea vieții dovnicești. După cum am văzut anterior, Simeon nu este împotriva pedobaptismului, a botezului copiilor. Cel mărturisește fără tăgadă primirea arvunii Duhului prin botez. Fraza de mai sus a lui Simeon nu se referă la botezul pruncilor, ci la cei care s-au maturizat în credință și care au primit pe Duhul într-o conștiință, în mod extatic. În sprijinul trăirii conștiente a Duhului în Ființa noastră, el aduce de mărturie faptele Apostol 8. 14 cu 17. Comentariul său la acest text lucan și la Galaten 3 27 este acela că abia primind Duhul Sfânt, l- au primit pe Domnul Hristos, pe Domnul Isus, că nu este una Hristos și altva Duhul. Simeon ne propune o renunțare la botez și o conștientizare și o retrăire a unirii cu Hristos prin Duhul. Vederea luminii care emană, țâșnește în persoana divino a lui Hristos, vedere extatică, adică este o retrăire de plină asumată. O reconfirmare directă venită din partea lui Dumnezeu arvunii botezului. Deci dacă ne-am botezat în extaz, vedem ce este Harul, cum arată Harul lui Dumnezeu, cum arată viața lui Dumnezeu în maximă reliefare a ei în, în fața sufletului nostru curățit de păcate. Extazul nu înlocuie botezul, ci îi conștientizează latențele extraordinare pe măsura puterii credinței, a creșterii în credință și sfințenie a celui credincios. Însă, în măsura în care botezul a fost primit de către noi în pruncie, și ne-am despărțit fără să știm prin păcate noastre simțirea Duhului, vederea Luminii Divine nu e numai o reconfirmare arvunei primite, ci e resimțită în mod personal ca prima cunoaștere adevărată a Lui Dumnezeu. Cum am spus e, și în alt podcast, al tezei noastre, la teza noastră, e, în teza noastră, Extazul este prima luare de contact personală cu realitatea lui Dumnezeu. Și după aceea este și o, o, o trăire personală a arvunei, a, a ceea ce am primit noi la botez, adică Harul Dumnezeiesc. Semeon subliniază acest lucru de mai multe ori și am arătat și noi aceasta. Tocmai de aceea, pliindu-se pe textul Lucan aminti mai sus, el subliniază că primirea Duhului într-o conștiență, mod ecstatic, înseamnă de fapt conștientizarea deplină, fermă, că l-am primit pe Hristos și pe Duhul că am primit Harul Treimii, în definitiv. Și după ce am spus toate acestea, sublinierile noastre la textul din 10.324-14, 328 își găsesc totala lor transparență dovnicească, fiindcă, așa cum se spune aici, numai cei care au credință sigură, veopistrii, ve și s-au pregătit pe ei înșiși într-o cunoștință de săvârșită, gnositelia, sau într-o curățire anterioară, pro-catarsi, pro -catarsi, simt. În mod evident, că sunt locuiți de către Zlava trimi. Creșterea în Har și vederea extatică reprezintă credința sigură, dovedită extatic, de care ne vorbește Simeon, iar cunoștința desăvârșită este un rod al vederii extatice, al încredințării, reîncredințării din partea lui Dumnezeu că arvuna vederii și a unirii venșe cu el este în noi. Adică Haru. Din momentul când Simeon intră pe teren evanghelic în discursul zecetic, asistăm la un tur de forță citațional în sprijinul sălăjluirii conștiente a lui Hristos în noi. El citează Ioan cu 1, 1, 5 pentru a arăta că Dumnezeu e pretutinden prin lumina slavei sale. Din Luca 10, 22, rezultă că Fiul se descoperă pe sine oricui dorește El Fiul. Iar din Ioan 1, 12 cu 14 rezultă că devenim moreal fiul lui Dumnezeu prin credință și botez și că noi putem vedea slava lui Dumnezeu în ființa noastră. Nu sunt însă numai acestea citatele scripturale prin care el își fundamentează teologia simțirii slavei de către cei botezați, ci acestea iese în relief în discursul său. Conexându-l Petru 1 cu 16, Luca 6, 36, și faptul la Postul 1 cu 5, adică dimensiunea interioară a Sfințeniei, ca asemănare cu Dumnezeu, cu primirea botezului în Duhul Sfânt, Simeon spune că cei ce se botează într-un Duhul, adică cei care văd lumina Dumnezească, se fac lumină și cunosc pe cel care i-a născut, căci îl și văd pe acesta, pe cel care i-a botezat pe ei, care i-a născut. E, din apă și din Duh, la botez, adică pe Dumnezeu. Însă vederea estatică presupune botezul, pentru că în ambele cazuri noi ne întrim real cu Cel care ne-a recrea pe noi prin Duhul, adică cu Hristos. Distincția pe care o face, o face mereu Simeon între pedobaptiz și vederea estatică e aceea că atunci am primit arvuna fără să avem o creștere anume în credință, care să ne permită vederea zlavelui într-o cunoștință, pe când vederea extatică presupune o cunoaștere conștientizată a celui ce ne-a recreat duhovnicește în botez, adică a lui Dumnezeu. Însă, Simeon, nu ne lasă să înțelegem că în cazul botezului, din cauza pruncii minții, noi nu primim pe Duhul. El ne spune că pruncii primesc pe Duhul, dar nu îl pot recepta interior la intensitatea pe care o cere viața dăuncească angajată relația de mare dragoste cu Dumnezeu. Acest discurs teologic este o surpriză în lanț pentru cei care doresc să cunoască teologia baptismală a Sfântului Simeon. Simeon mărturisește cu putere că primirea Duhului Sfânt în mod extatic te face credincios cu adevărat. Cei care nu au pe Duhul în ei, spune Simeon a se citi, cei care nu simt în ei moreal pe Duhul, nu sunt credincioși din inimă, nu sunt credincioși total. Vederea extatică este o reactualizare a botezului, cu alte cuvinte, după cum lacrimile sunt la Simeon, un al doilea botez. Dacă nu reactualizăm permanent unirea noastră cu Hristos, cu mine noastră cu el dacă nu simțim la sa noi, atunci am lepădat harul botezului și unirea lui cu noi. De aceea spune Simeon că este o blasfemie să afirmi că cei credincioși l-au primit și l-au pe Hristos în ei închim nesimțit interior, insesizabil interior. Dacă nu actualizăm botezul, nu simțim nimic în ființa noastră și suntem necredincioși în fapt, pentru că nu arătăm niciun dar din partea lui Dumnezeu în viața noastră. Adică nu arătăm că avem vreo virtute, vreo harismă, vreo, vreo, vreo îndreptare după botezul nostru. Dacă putem să arătăm că noi e Arvuna, că e Duhul, e Harul Duhului Sfânt, atunci arătăm că suntem agreați de Dumnezeu, că El ne iubește și că El ne-a dat ceva ce e mereu cu noi, adică harul dumnezeesc. Credința ca relație vie cu Dumnezeu este o realitate irepresibilă în teologia simeoniană. Nici apologia pentru vedere nu este reuna standard în care toți am vedea același lucru și la aceeași intensitate. În lunga paradigmă vedere ecstatică a simțelor 40 de mucerici din sevastea Armeniei, și o afirmație a Sfântului Mucenic e ustratie din timpul chinurilor sale, Simeon face o distinție de grad nu numai între botez și vedere extatică, ca până acum, ci și între vederea începătorilor și cea de săvârșiților. Vederea luminii, spune el, nu a primit-o nimeni înainte de a se curăți și nici nu a primit-o mai înainte de a o vedea în mod extatic. Însă, dacă pentru începători se face la început o strălucire și o luminare dumnezească, dar care îndată trece, fugitivă, numai pentru cei desăvârșiți va fi de plină cotidiană. Distinția dintre extazul începătorul și a de este o paradigmă lămuritoare, credem noi, a distinției dintre primirea Duhului la botez și primirea Duhului în extaz. În ambele cazuri ne unim cu Hristos prin Duhul, numai că receptarea lui Hristos de către prunci e de puțină vreme și la o măsură scăzută pe când extazul este o recunoaștere lui Istos la un grad mult mai ridicat de înțelegere duhovnicească, ceea ce e pentru toți evident că un prunc nu poate să aibă o simțire dumnezească așa cum are un om duhovnicesc adânc rădăcinat în viața duhovnicească și nascesă. În sfârșitul lui 15, Simeon atacă fugitiv problema botezului, dar ne lămurește pe deplin în ceea ce privește identitatea noastră eclesială, primită prin botez și ne amintește și de cât de repede se produce pierderea simțirii harului. Și acum urmează citatul său. Primind pe Dumnezeu prin botez pe când eram mici, sau mai bine zis făcându fie lui Dumnezeu pe când eram prunci, păcăduind, păcătuind noi, am fost numai decât zvârliți afară din casa lui David, și am pățit aceasta fără să simțim ceva și să alergăm înapoi la el prin pocăință. Ne-a afară de împărăția, adică de casa lui David, atât timp cât nu stăm la înălțimea exigenților o credință și ale simțirii interioare a Sfântului Duh. În epistola 1, părintele nostru reiterează realitatea harica botezului exprimat aici, numim pe Duhul bogăție și moștenire Dumnezească conform. Colosen 1 cu 12 3 cu 8, 2 Corinten 3 cu 7 și specific în faptul că acestea se dau celor botezați, numai decât de către Dumnezeu cu botez. În Epistola 4, el prezintă însă viața noastră ca o viață asumată pentru Dumnezeu pentru care ne-am făgăduit că ne-am botezat. Revenirea noastră la o viață era păcătoasă este pentru Simeon o încălcare a făgăduințelor noastre făcute la botez. Pentru el drumul nostru de după botez este un drum împreună cu Hristos, este o viață trăită într-un duhul și orice abatere de la ea se face printr o revenire prin pocăință la unirea cu simțirea hrului Trăimii. În concluzie, soteriologia simoniană este în același timp sacramentală, pentru că ea începe odată cu botezul și este deopotrivă și extatică, pentru că vederea luminii reprezintă cunoaștere explicită a celui ce ne mântuiește pe noi. Arvuna botezului nu este decât reconfirmată prin extaz și înțeleasă pe măsura dezvoltării noastre duhovnicești. Dar ajunge la lumină presupune intrarea noastră în biserică prin botez și o sesizare interioară tot mai mare prin împlinirea, prin împlinirea poruncii Dumnezeu, și a lui Dumnezeu primit la botez. în vede botezul ca o intrare în Comununea cu Dumnezeu și ca o actualizare cotidiană a Lui până la unirea deplină și pentru veșnicia fiecare între noi cu Dumnezeu. Și prin asta am terminat discuția despre Sfântul Botez, pagina 171, pentru că în podcastul următor, 262, să avem discuția despre Sfânta Împărtășanii, simțirea Harului și extazul. Vă mulțumesc frumos pentru audiență!